الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضللهم فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد اخواني اوصيكم ونفسي بتقوى الله Alhamdulillah Baada ya kutanguliza Shukurani zangu za dhati kwa muumba wa ulimwengu wa binadamu na uhai ambaye sisi mwingine ni Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia ziada za khairi kipenzi chetu mtumiliza kwetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama pamoja na ali zake maswahaba zake na wanaomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wema ndugu kama nilivyotangulia kukusieni yuyu alazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni faradhi kwetu kama umma wa Kiislamu tunapokutana kukumbushana juu ya neno hili kwa hivyo nafsi yangu lakini hal kadhalika pamoja na ni nyinyi ndugu zangu juu ya lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu leno takwa la ulitaingia katika moyo wa mwanadamu moyo wa muislamu Dio, ifahamike mafanikio ya hapa duniani tulipo leo lakini na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala faqad faaza watakuwa wacha Mungu niwe ni wenye kufaulu Almustami'u al'an Almawdu' kitakayo kuiwasilisha kwetu hapa inshallah siku ya leo tutazunguzia kadhia yenye kufahamika mashhura fi biladi na kafika umji wetu takriban na ya nyingine bali ni qaziya yake muamala qafia ya maingiliano kati yetu sisi wakazi wa kama huu kati yetu sisi wanadamu ambao tunaishi katika ardhi hii nikaviadani hiyo mazungumo itakuwa inagushia alazima la ongezeko la nauli ya usafiri visiwani Zanzibar bila shaka si jambo gani kwa kuwa sisi ni ahli al ni watu wa mji huu na usafiri wa daladala ni katika nafasi yetu ama sehemu yetu muhimu katika maisha yetu kila mmoja wetu hapa sidhani kama yuafika wiki hajatumia usafiri huu hajalitumia neno hili hapo nimeonelea kwa kuwa hali na muda mrefu tokea kutangazwa lakini kwa kuwa hali na muda mrefu tokea kuanziwa kufanywa kazi katika jamii yetu katika miji yetu basi tulizungumza na tulizungunza katika nukta gani Inawezekana kabisa almustami'una wakawa wanajiuliza katika nafsi zao kwa nini khatibu leo azungumze mada hii haiwahusu haihusu uyo atakayejiuliza haikuhusu bila shaka jawabu utakuta kwamba inakuhusu ni yako haswa basi kama ni yako yafatu izunguze kama vile ambapo hukumu nyingine za kiibadati ambapo hukumu nyingine za kiakhlaqi ambapo hukumu nyingine za kiuhukubati tunakuwa tunazizungumza kwa waislamu ama tunaposema hukumu rabu ya kiibadati ni nini tunazungumzia masuala ya swala ni ibadati tunazunguzia masuala ya saumu ni ibadati tunazunguzia masuala ya hija ni ibadati tunazunguzia masuala ya zaka ni ibadati lakini tukijiuliza Ye al akhlaqi ni kitu gani tunazunguzia masala ya nini ya ma maakulikula wa washurubi kunywa wa madbasi, na mavazi hal haya yanaingia katika mzunguko wa masala ya kiakhlaki na ndio maana leo umma huu wa Kiislamu ukiwaona wale wavamizi ambao wameathiriwa na fikra za Kimagharibi wanatembea uchi uchi katika miji yetu katika biladi yetu biladi ambayo imkulia utamaduni wa Kiislamu fikra ya Kiislamu uchi wa mwanadamu kwetu sisi ni haramu kuona tunakasirika yanatuumiza yale kwa mtu ambaye anatembea uchi katika miji yetu na tukafika mahali nasema wa watu wameharibika kiakhlaqi hawana tabia nzuri tabia gani hizo wanazotuonyesha sasa hiti ni kipengele cha ki akhlaqi lakini ni vile kwamba tunazungunzia masala ya hukubat azaniya wazani fajluhu kila wahida minhuma miata jazda Mzinifu mwana nne na mzinifu manne wapigeni kila mmoja wao nikwaje Hii ni adhabu al hukubat na tunazungumza haya sasa umma wa Kiislamu huenda ukawa umezoea katika engel kama hizi masuala ya ibada kuswali kufunga ndiyo wazungumziwe Maswala ya akhlaki, mavazi kula heshima kwa wazee na vitu wengine ndio wazungumziwe masuala ya ukubati kuwazibu wa halifu, ndiyo wazungumziwe Ndiyo umma wa Kiislamu katika angel kama hizi umezoea lakini katika masuala ya muamala sasa wanapoingizwa katika masuala ya muamala labda wametosheka na kuzuuliwa swala la kufifiliza katika vipimo Wametosheka na kuzunguzwa swala la riba katika Uislamu inazungumza vipi Lakini wakaja wakaona ikawa kwa wao labda ni ugeni kuzungumziwa swala la nauli za daladala pia ni jambo ambalo linawahusu wao kama wao umma wa Kiislamu. Wao kama wao wanadamu kwa Lakini lisiji likawa jambo geni. Kwa sababu leo tumesimama hapa member Kulitaja jambo hili linatuhusu na jambo hili lina lake katika Uislamu. Limetajwa katika hali kama hizo. Watu watajiuliza kutapata suluhu shogani rafiki lakini katika kulitafuta hilo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kabla hajaondoka katika membari hii ya kidunia katika kisimamo hiki taarifini katika duniani kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala alitupatia bishara nyingi sana Alituhusia mambo mengi sana. Lakini moja kati ya mishara moja kati ya ayusia ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo imekuja kutoka kwa Bukhari basi Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja na umara Watawala. Na akasema kwamba watakutawalieni watawala. Katika kukutawalieni mutayapenda mazuri yao. Lakini pia watakutawalieni watawala. Katika kukutawalieni watatekeleza mambo mabaya na mutayachukia mabaya yao. Lau mwanaadamu yuatawaliwa na akaridhika kutawaliwa kwake na yule aliyomtawala akampatia haki zake haki ambayo imetajwa na Uislamu kwa vit, kwa watawala wa Kiislamu basi ni haki ya utiifu na haki ya beya mtawala baada ya kusha kusimama. Haki yake kubwa anaotakiwa kupewa yeye ni kutiiwa juu ya amri ambazo atakuja nazo juu ya amri ambazo atasimama nazo na tukisoma tarehe ya Kiislamu baada ya kuondoka kwa mtawala Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. akafuata mtawala Abu Bakari Allahu anhu alitoa hutuba mashuhuri sana Akawaambia masahaba waliookuwa wamemzunguka, "Nipe hili pale nitakaponi Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Lakini nitakapokosea katika kuendelea hayo, basi fakuuimuni. Nirejesheni, niweke ni sawa." Aya kama hayo Abu Bakar kuwambia masahaba waliozunguka. Mbele ya kauli kama hiyo Bana mmoja alijulikana kwa jina la Omar ibn al-Khattabi alichomwapanga akamwambia sa ka bihaza. kama watakaye kwa sawa wafanya masahara na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kwa utakavyo wewe basi ukukuleyesha kwetu kukueka kwetu sawa bihaza, kwa hili panga hili ndiyo litakunyosha wewe leo nasubutu kuzungumzia swala la kijamii mbele yetu hapa juu ya swala zima la nauli nauli ambayo imepanda kutoka mia tatu kuja nne kwa watu ambao wanaishi maeneo ya mia tatu lakini kutoka nne kwenda mia tano kwa watu ambao waishi maeneo ya nne lakini kutoka nne kwenda mia sita kwa watu wanaotoka bububu kuelekea kwa nyanya. Lakini kutoka mia tano kwenda mia saba kwa watu wa mjini kwenda muzini. Ongeze Ongezeko hili kwa wakazi wa Unguja. ambao kwa mtu kama mimi ambaye nimetoka kiswa cha pili. Basi waleja maazangu. Tumefanya kama mila hizi kama utamaduni fulani kwamba mtu akiwaunguja familia inakuwa inamtegemea nyumbani lakini mazingira yetu ya kule kwetu kiasi yamekuwa maisha kidogo yanadviki ndio wengi wetu tukawa tumetoka tukaja hapa kwa ajili ya kujitafutia na hapa tukaona kuna afadhali kidogo sasa yawezekana ah basi shilingi tu mtu akaona afadhali hapa shilingi unamzunguko waipata kule mbili kwa kila kwa kila eneo ambako haipatikani ina shida na sisi tunajua hilo lakini hebu ijumlishe 100 mara kwenda mara kurudi mara thelathini itakuwa sasa na shilingi ngapi kuja elfu tatu kurudi 1000 sita kuja elfu tatu kurudi elfu tatu elfu sita walioingiziwa mia sita je kwenda elfu sita kurudi elfu sita elfu kumi na mbili kwa mwezi jumlisha mwenye watoto wawili wadogo wanaenda shule wanataka mia tano mia tano kila siku elfu thelathini jumlisha na kumi na mbili arobaini na mbili Rudi mara shahara wa mtu. Macho nimekaa nikazingatia nikatizama, leo nauli ya abiria imepandishwa. Kiwango hiki tukiona kidogo. Lakini je kuna ongezeko lote la mshahara liliongezwa? Kuna miundombi yoyote ya wafanyabiashara iliyotengenezwa ili wa, wafanyabiashara waongeze kipato chao? Ikiwa jana kabla hajapanda nauli ukatoa shilingi elfu sita kwenda na kurudi ulikuwa unakonda darajani unalia maisha magumu hupati chilio chako leo je Leo je imeongezeka sita Mara nauli ya mtoto Tuliitazama neno hili Halafu mashu wa siku tulirejeshe tujiulize chanzo ni nini Chanzo ni kitu gani Mtume sallallahu alayhi wasallam alipozungunza kwamba mtatawaliwa na watawala Muta mazuri yao na mutayachukia mabaya yao Masahaba amuuliza, Ya Rasulallah maza taamuruna ni hivyo watu nini sisi tufanye Yetu tukate vichwa vyao. wakitufanyia hayo hawa watawala hawa. Tuwakatie vichwa vyao. Jawabu mtume Sala sala la hapana. Wakati tu wanasimamisha swala. Sana hadithi hizi zipo katika te kitabu Riyadhus salihina. Wakati tu wanasimamisha swala. Basi msiwakate vichwa vyao. Lakini maula katika kufasiri salahi si khamsu salawati, tunaokuja sisi hapa leo tukaingia tukaja tukaisimamisha nyakati zetu tano wakasema salahi ni sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mana watawala waliozunguzwa hapa si watawala hawa bali ni watawala ambao walikuwa wanaishi chini ya utawala wa Kiislamu na wanasimamia watu kwa kupitia sheria za lani, za Mtume Muhammad na Qur'ani ya Mtume alokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndiyo huyu huyu baada ya kuondoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasimamishwa bwana Abubakar Allahu anhu. Awambia launtakhalli. Ikawaonea baadhi ya watu. Na baadhi ya watu wakawa na makubwa, halafu wao ndiyo wakaa, wapanga mipango wa tuongezea seti ili kwa hata kijiwa kutimizi. Manauli. halafu tukijiuliza zinakwenda wapi hizi? Zina. Zinakwenda wapi? kama waislamu Allah subhanahu wa ta'ala ametusifa na sifa ametusifu na sifa ya kutafakari aya nyingi zilizokuja kuonesha kuwepo kwa, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukifika tuone sisi hivi vipi tutamtambua Allah subhanahu wa ta'ala mwisho zimeongea zimeunganishwa liqaumi ya akiluna liqaumi yetafakaruna liqaumi yatadabbaruna haya yote haja kwa watu wenye kuzingatia watu wenye kutafakari watu wenye ku... sasa fikra zetu zisimalizie kwenye maswala ya kiibadati. fikra zetu zisimalizie katika masuala ya akhlaq fikra zetu zisimalizie katika masuala ya wa khalifu tukatafikiria jamaa wazinifu tutapijali nini mawe wizi tutakatalini mikono lakini tuje mpaka huku sasa tufikirie siviji vilali zinazo tusibu sisi leo za kuwepo watu wakakaa tu na matumbo yao wa makubwa wakapanga mipango wakishakupanga wakakushana maana yake kilio hiki chakutakalezi iongezwe nauli hakijaanzalia takribani kama miaka sita lau kama wafuatilia utasikia kilio cha makona na madereva na wasimamizi wa yombo hivi wakidai waongezewa pato la hamsini. katika idadi yao ya usafiri hawakuongezewa wanalia hapo hawakuongezewa wamekujaongeziwa mia moja. kwa hivyo hata tukizingatia utakuta kwamba labda tunasemaje labda kileo cha makonda labda na madereva ndio kilichopelekea yao hivi si kweli hebu wewe niulize CRB achukua laki mbili na hamsini kwenye gari unajua hilo baada ya hapo zidi arabi nao akongeza na 250 jumla 500 haisibaki ndogo hizo zakati wale 100 hivyo unizi nazo tambavu zambwa. Ndiyo kodi yake hiyo wanalipa ataiitoa wa wapi huyu pesa ya kutengeneza gari yake ya kupata angalo kutia mafuta kwenye gari yake halafu azipate wapi akawapi mabwana sasa hii kitano hii ndio hii mia yako hii. Ila kitano hii ndio mii? ndiyo mia yako hii. Bana mwenye kitumbo kikubwa We Wewe kwa kutimizi majani ya chai wa goma na mkeo na wanao nyumbani, halafu atakwenda mjini atakwenda vipi? Tapi dhahasani. Ikiwa omar bullah hatabi, tarehe atamwambia nikisa mashuhuri alikuwa akizunguka kwenye mji Anazunguka katika ukarifa wake mtawala wa kweli mtawala wa Kiislamu huyu Anasikiliza nani kalala na njaa mpaka siku moja akafika mahali wasikia watoto walia Mama yao kateleka nyungu Akasubiria akatizama nyungu ile ipasa angato watoto walia mpaka wakalala Nyungu haiidi Kumbe mama kati ya mawe pika watoto wanalia wananjaa. mwanamke Mwanangu ya Si tunamtawala ntawala gani huyu? Mtawala gani huyu aliyokuwa hatujali Hatufikirii. Wallahi mtawala huyo mwenyezi Mungu amwangamiza. Machozi yanatiririka Omar ibn al-Khattab. mama vipi? tunanjaa mi mimi na wanangu kula hatuna kula hatuna. Umajid bin Hatab akatoka na mfanyakazi wake akarudi nyuma. Akafika Baitul Mali akachukua gunia la nafaka la chakula. Mfanyakazi yule aliyenyea yake amwambia Rasulullah ya'miru ya bin Hatab ya'miru ya mu'minin. ambia la hapana, zima yangu hili. Huwa djibu wangu mimi. Nielekeje juu ya mgongo? akapachikwa bunela nafaka akenda akategua nani nani ile sufuria la mawe akaanza kupika hiya malula khatabi mwisho wa siku washakula watu washatuliana nafsi zao wili ataa'lamu amiri almu'minina wewe umjua wa hake wanasema kusimamia watu kazi kujua hali zao wa watu ni shida ni wajibu mkubwa Ni wajibu mzito. Wamjua wewe akandia ngasi mjui. Ana amiri wa muumini. Basii mimi ndio amiri wa waumini. Mimi ndio Omar ibn al Anapiga magoti kumwomba msamaha Omar ibn al Sasa tutizame Uislamu ulivyosimama na ulivyosimamiwa na ukatatua matatizo ya kijamii kwa watu. Leo wafandishi wa nauli ya daladala Wapujulikani kama we chakula watiniza kama wanao kushatibu kama vipi kama vipi We hujulikani watu tujumlishe hayo maisha magumu Tunakwenda nao. tunakwenda Tuna wapi tunafikiria nini Waislamu Allah Subhanahu wa taala yupo pamoja na kwa kuwa Allah Subhanahu wa taala yupo na nasi hakutuacha hata kidogo katika sato saa akasema faman aarafa yoyat ki atakiepusha anzikri na utajio wetu sheria zetu fa inaloh maisha zangka huyo atakuwa nayo yeye maisha ya tabu. ikiwa watu hawatujali watu hawatusikii Tunauma meno tunapata shida. Nimesharaha. Kijio chako hukijui. Unatoka unakwenda darajani watu wanafanya biashara darajani. Au kwerekwe unaenda kuchukua kitu unyika ma utauza ah, basi Allah ndiyo mtoaji wa riski Lakini uandae shilingi elfu sita. Elfu nane sasa. mwezi mmoja pale fa inna lahu ma'isha danka atakuwa nayo huyo mtu maisha ya taabu wanafshuru yawm alqiyamah aama na tutamfufua siku ya kiyama akiwa kipofu qala rabb yasame e bwana wangu lima hashartani aama kwa hiyo unanifufua ni kipofu qala kazalika atatika aya 15 ha وكذلك اليوم تونس بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني وإياكم باياته والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولشائر المسلمين فاستغفروه وهو الغفور الرحيم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجاب الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اول الاهدي والتقى والوفا اما بعد اسيكم اولا ونفشي بتقوى الله دوغزغوني حقيقه ماشي فيزو ما ambo leo ya tusibu kama umma wa Kiislamu basi yaja ya kwa sababu ya chimo la mikono yetu Munazimu mungu wa ta'ala katika Qur'an alkarim ametutakasishi tushikamane na Qur'ani na mwenendo wa Mtume Muhammad kupitia Qur'ani ndiyo kwenye matatizo ya wanadamu kiujumla si ya islam kwa sababu uislamu ni dini ya rahma ni dini ya wanadamu ni dini ya kimaumbile dini hii yakataza dhulma sote kwa jua dini hii yakataza dhulma sote kwa jua na dini hii imeamrisha uadilifu na tamko la uadilifu linafuatana tamko la haki al waladil. na yote haya ni asma' min asma' idda. Ni majina kutokana majina ya Allah subhanahu wa ta'ala fa du'u bi basi muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala kupitia haya sasa kama utakashifu Allah subhanahu wa ta'ala tuharibikiwe unge tusimamishia haki ege tusimamishie wadilifu na akazo taka sisi tushikame nao. Na sipo hitaji waadilifu tuombe kupitia waadilifu wake. Lakini hata tuombe mara moja Hata tuombe mara 1000. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopiga mfano wa mtu ambaye yuko safarini katika jangwa, maji manywele yake matimtimu, mavazi yake yameharibika, yuna hajio patapicha kula halafu anyanyua mikono kumwamba Allah subhanahu wa ta'ala alisema maakuluhu haramu mato'amuhu haramu wa haramu wa haramu tuongeze wamaishuhu haramu na kushikwetu pia kwa haramu haramu. haram manake tuishi bila ya sheria za Mwenye Azimu Mungu subhanahu wa ta'ala toaishi kwa kuwekewa sheria na wanaadamu wenzetu. Na hii pia haramu. Halafu anyanyue mikono huyu mtu amwombe Allah subhanataala, ano wa ta'ala amuondoshaye dhulma anodhulumiwa. Wakati wale wanamdhulumu pandiki kwa pandikizaye yeye mwenyewe. Kwa kuto angalia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala Hii hakika ni dhulma juu ya dhulma ambayo tumeitengeneza sisi kama wanadamu haiku kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala sisi ili iondoke hali hii jamani tukumbushana tunachokishitiki bora la yadhillu wala yashqa Mwenye kushikamana na cho hicho hapotei wala hapati shida hivo ndio vilokuja katika sura tutaha na hivo ndio vilokuja katika sura al-Baqara ya atiyannakum min huda famanti'a hudaya fala khawfun alayhim wala zetu zetu ni kwa sababu gani ni kwa sababu ya Qur'an ni kwa sababu ya kuwacha mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sisi tukakumbatia mwenendo ya Kimagharibi mwenendo ya kodi yote haya ni kwa sababu leo tutatawala mfumo kinyume cha mfumo wa Allah subhanahu wa ta'ala mfumo ambao hauntaza mwanadamu bali walioko juma nyenye. watawala matajiri wajarituma silahi yao Hawantizami mtu mwenye kipato cha chini kwa kujisahau kwetu huenda ikwani adhabu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mtihani ni adhabu kuna mtihani na adhabu huenda ikwani adhabu Maa mtihani inakuja hata katika utawala wa Kiislamu mwishawabashiri sabiri lakini hii huenda ikwani adhabu wa kwa watu walioko hawatupendi, hawatujali, kadri siku zinavyoendelea ndivyo yanapotudhulumu. ndugu zangu ni maisha haya yana uwezo wa kubadilika. Na kubadilika kwake ni kwa kusimamisha Uislamu wetu. Kwale ongezeko la nauli hizi limekuja kwa sababu adawala wa waliopo wanajalituma maslahi yao na huu ni usimamizi mbovu unaopatikana kutokana na mfumo mbovu ambao leo unasimamua na Amerika na wafuasi wao na sulushio lake ni kwamba mfumo huu waislamu tuasimama kupambana kifikra kwa hali na mali kuutangaza Uislamu wetu na uzuri wake na kuonesha zitawala ambazo Loza atatawala dunia na mpaka kufikia hapa kwetu sisi leo na ubaya wake. Kwamba muda sasa umefika haki juu na basi lipo chini. Na ndiyo ahadi ya Allah subhanahu wa a'la yu'la. Haki yu siku zote inakuwa juu wala haikalii chini. Tutakapofanya juhudi wa tukauli ngani ya Uislamu wetu tukaoeonesha waislamu wenzetu tukarudi katika mustawa mmoja tukasimama na tukosimamia uislamu wetu ukashughulikia masuala ya kiibada ukashughulikia masuala ya kimuamala waingiliano haya kijamii ukashughulikia masuala ya kiakhlaqi. ukashughulikia masuala ya kiukubati. uchumi, ukashughulikia uislamu tutaishi kwa amani na ndio Allah man yakulu, rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati tuna nafasi sisi kama waislamu wa kuishi katika dunia kwa mambo mazuri na nayo mulki amtukana tukamaliza mazuri tukamaliza mazuri lakini kwa hawa man yakulu, rabbana fi dunia dunya fi ad hasana wa fi al-akhirati malahu min khalaq na kujabu mashafii au kama kala allah kama al-basama allah subhanahu wa ta'ala Duniani ni mazuri, lakini yaheri waka hawana kitu. Hao Hawa watajijali wao nafsi zao hawatokujali wewe. Lakini yule atakaye kuja akahitaji mazuri ya duniani na hata mbele aala subhanahu wa ta'ala akahitaji mazuri atakujali wewe kwa sababu ataenda kuulizwa. Ataenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya fimma yake aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum wa kullukum mas'ulun 'an ra'i. Tulikumbuke hili kwamba hawataachwa bure wataulizwa kwa atachunga haki na atachunga uadilifu kwa hivyo ndugu zangu katika imani hakika jamii yetu tuikumbushe sana ili fahamu kazi yao na malengo yao ya kuleta kwabu na kusimamisha kitabu chao tukikaa kimya dai madhulumatazidi zita kukua zitazidi kukua na si tukikaa kimya tu bali tukishirikiana nao zaidi ndiyo atakuwa na zaidi nguvu kila siku lakini tukiwaacha hawa na macho na pembezoni pake au mbele ni kwake tunaifanya kazi hii ya kuwakumbusha wengine. Acha leo mmoja kesho nakumbusha wa mwingine. Acha kesho mwingine kesho kutakumbusha mwingine. Watafika mahale, jamii yetu itabadilika kwa kuwa nafsi zetu zimebadilika. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم رفع عن الخلفاء الراشدون واجعل تبقى من اشهد النبيين الذين يبشرون بالجنه اللهم الله له وارحمه واعف عنه اللهم اغفر لمنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغسلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبتنا بالحق اللهم ثبتنا بالحق اللهم ثبتنا بالحق برحمتك يا ارحم الراحمين واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر